Гроза навколо Ніули Арго скаженіла все більше. Дерев'яні віконниці дрижали і скрипіли від вітру, який здавалося намагався відшукати щонайменшу шпарину, аби потрапити всередину. Дощ розлюченого лупцював по стінах. Джулія пройшла через вітальню до круглого столика, на якому стояв телефон. Вона була так схвильована, що перш ніж набрати номер, двічі впустила слухавку. «Що робити? Тут мені ніхто не допоможе!» – схлипувала вона, намагаючись набрати номер їхнього лондонського будинку, де речували батьки. Врешті Джулія помилилася номером і поклала слухавку. Вона чула, як в вимикає, вимикає світло в кухні і теж прямує до вітальні. «Я зателефоную батькам, крикнула Джулія. «Ось, що я зроблю! Принаймні, вони поранять мені ще з «Номер будинку в Лондоні! Номер!» Сльози розпачу великими краплями почали падати на сиферплат телефону. Нарешті почувся гудок виклику. Джулія кілька разів глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися. Сілася у велике крісло поряд із телефонним столиком. Чекаючи на відповідь, вона навідривно дивилася на арку дверей, що відокремлювала кімнату з телефоном від вітальні. Виклик ішов і йшов. Довгі гутки патроку заспокоювали дівчині. Раптом у дверях з'явився Нестор. В його руках були речі, які він прихопив зі столу у вітальній. Садівник усміхався, хоча й виглядав дещо сумним. Нестор простягнув до Джулії праву руку. Це голова Мавра з ринку в землі Пунт зі стародавнього Єгипту. Їй десь 3500 років. Панмур привіз її зі своєї третьої подорожі до Єгипті на верту Метіди. Джулія аж прирота відкрила різдивування і мимоволі прикрила. Слугавку рукою. Тепер я стопіня підняв ліву руку. Це скринька з папірусними сувоями книги мертвих, збірки єгипетських гімнів і релігійних текстів, і її клали до гробниці, щоб допомогти померлому здолати всі небезпеки потойбічного світу. У наш час таку не знайдеш. Цим папірусам п'ять тисяч років. Пані Мур довелося поторгуватися, перш ніж купити їх під час шостої подорожі до землі пункт на водку Метіди. Нестор повільно опустив звук і запитав у Джулії. Тепер тобі зрозуміло, чому я такий спокійний? Прослухавши ще кілька гудків, Джулія шморнула носом і послала слухавку. Розділ 6 на терасі За порадою Марук, Джейсон із Ріком піднялися сходами на терасу. Звідси відкривався чудовий вид на пах. А за високими стінами розкинулося гамірне місто з низенькими прямокутними будівлями, яке простягалося аж до церкальної поверхні якогось великого водоймища. То має бути ніл. – вирішив Джейсон. На поверхні небесно-блакитних вод поблискували білі гребінці хвиль та стовбурчилися вітрила човнів. Хлопці зацікавлено роздиралися довкола. Над їхніми головами сяяло яскраве сонце. «Що ми тут робимо?» – запитав рік. Джейсон почухав потилицю і відповів. «Просто у нас прогулянка давнім Єгиптом». До того ж виявилося, що ми вміємо читати ієрогліфи. Я мав на увазі взагалі, обірвав його рік. Чому ми тут опинилися? Замість відповіді Джейсон витяг із торби зошит у ліс Самура і почав його гортати, тому що так забажав колишній власник вілли. Він розгорнув зошит на сторінці. Де було зображено похоронну маску Тутанхамона з приміткою Скарб фараона і показав її рікові. Поглянь, саме про цей малюнок я думав, коли тримав у руках щурбан Метіди там, у гроті. Хлопчик фараон прошепотів рік. Не знаю, яке відношення він має до цього місця. І не уявляю, як старий мур пов'язаний з фараоном. Промовив Джейсон, але мені кортить про все це дізнатися, перш ніж ми повернемось додому. Рік перевернув сторінку зошита щоденника. У тексті, написаному дрібним акуратним почерком Уліс Самура, йому впали в оба кілька фраз, у яких йшлося про землю пункт. І на зробленому олівцем малюнку було зображено алею сфінксів якою вони ж Джейсоном і Марук пройшли раніше, щоб потрапити до притулку писарів. Та він тут уже побував, пробув рік. Ти зрозумів це раніше, чи не так? Я це бідозвивав ще тоді, коли ми потрапили в рот. Так, у ліс Смур із дружиною бували тут. Так само, як і ми на Метіді. Рік кизнув і прочитав привітки у щоденнику. Старий мур пише, що це місто дуже полюбляли фараони. Вони були заховаті від його неймовірної краси і тому часто сюди приїжджали. Так, ось, послухай. Бунт це загублене місто в Африці. Жодному археологу не вдалося його знайти. А про ці гігантські стіни щось є. Рік перегорнув сторінку. А вже ж тут написано, що за цими стінами схоже найбільше багатство пунта. За ними нескінченний лабіринт сходів і коридорів колодязів і веж, ніс і ходіфи, які розбігаються у всіх напрямках, навіть під землею. Джейсон розглядав стіни широко розплющеними очима. І навіщо той лабіринт? рік нетерпляче труснув головою. Дай мені дочитати? Отже, вхід до лабіринту десь тут, у парку, Але все це ще на накшталт храму, який називають Дім життя. Він присвячений Богові тоту. У цій громади з коридорів та ніж зберігається так звана колекція, в якій зібрані всі знання давнього світу. Рік повернув у руках зошит, щоб прочитати щось, написане у лісом поперек. Ріпремо за тисячу років раніше, аніж Александрійська бібліотека. Александрійська бібліотека була заснована в Єгипті на початку III століття до нашої ери. Джейсон здивовано присвиснув. Крик. Рік тим часом я швиденько читав далі пункт то була жалена мета усіх мандрівників античного світу. Там можна було знайти все, що завгодно. На ринках міста, у порту та місцях зупинки караванів щодня продавали й обмінювали найрізноманітніші товари папіруси, бурштин, смолу, золото, слонову кістку, кварц Пігмеїв. Рік застиг від здивування. Тобто як це, пігмеїв? Ну, мабуть, таких маленьких чоловічків із джунглів, відпорів йому Джейсон із куметною гримасою. І Рік знову повернувся до жошита. І ще тут є така собі примітивна мапа міста, Принаймні, щось схоже на це. Мужбо, покажи Лік простягнув приялеві, зроблений орівцем малюних декількох площ і вулиць, що перетиналися під різними кутами, а певні місця були відмічені колами. На сусідній сторінці, нерівним почерком, ніби похапцем, була написана ось ця сагадкова вказівка. Покладайся на долю і зірки. Шукай мапу у вежі чотирьох жезлів. Саме на цієї миті почувся голос Марук, що кликала їх униз. Рік швиденько заховав злошит у торбу і прошепотів. То що будемо робити? Зараз нам краще йти за нею, відповів Джейсон, а там побачили. У трьох дітей нарешті покинули притулок писарів. Тепер на них чекала зустріч із батьком Марук. О, три. Який годиться великому писарю, працював у домі життя, тобто в межах огороженого стінами простору. Поки вони йшли парком, Джейсон із ріком розпитували дівчину про дім життя, колекцію, тота, але нова подруга відповідала на охочі ніби їй було геть не цікаво розговорити про те, що і так всім добре відо. Марук привела друзів до тріумфального входу дому життя, де дві величні статуї підтримували гігантський архітраф. Архітраф – архітектурний термін, головна палка, що перекриває полні їж колонами. У середину вели східці, пофарбовані в різні кольори. Чойно діти переступили порів, як їх підхопив нескінченний потік людей. Джейсону навіть здалося, ніби він раптом перемісся на центральний вокзал Лондона у годину пік. У від побаченого хлопці слідом за нарук проминули в величезну залу, з якої в обидва боки розходилися десятки коридорів, ходів, відгарушень на інше поверх. І їм, схоже, не було ліку. Десятки сходів розбігалися від цієї безмежної зал, то у угору, то по спіралі спускаючись кудись донизу. У самому центрі стояло щось на кшталт вертикального колодязя, завширшки олімпійський басарін. Зазирнувши всередину, можна було побачити ще сотні інших ходів, коридорів та сходів що вели під землю. Вздовж стін колодезя, поскріплюючи, рухалися вгору вниз дерев'яні підйомники, які перевозили людей із собою папірусу. Гаряче запилене повітря було насичене неймовірною сумішю запахів. Кіри, вокого папірусу, кориці та мускатного горіха. Ласкаво просимо до нашої колекції – про чисто промовила марук. І що саме ви тут колекціонуєте? запитав Джейсон, намагаючись уникнути зіткнення з великим підйомником, наповненим своєму папірусом. Рукописи, папіруси, глиняні таблічки з письменами та інші речі. Меґлі знарядь праці, монети, все, що нам дають на зберігання. Джейсон розглядав людей що заклопотано підіймалися сходами нагору чи поспішали униз, де розчинялися в темряві. Здалеку всі здавалися маленькими, мов комашки, і йому все це нагадало здоровезний мурашник. І твій батько заправляє усім цей?» – запитав рік, зачудований побачиним. Так, угордо відповіла марук, ходімо. Дівчина підвела своїх нових друзів до двох чоловіків у яскраво-червоних туніках і високих блакитних головних уборах, прикрашених білими пір'їдами. Чоловіки саме збиралися випити холоднього каркаде, заховавшись у темному кутку у тіні статуй. Та у гляді рук вони швидко заховали горнявка за спину і поштило вклонилися. Вельми шановні вказівники, привіталася Марук, не відповідаючи на України, немов вона його й не помітила. Ми з моїми друзями маємо зустрітися з великим писарем у його покоях. Вищий з двох чоловіків, у як очеретно прокашлявся, легенько повів бровою і стримував від порів. Вибач, поважна юнко. Але правило 32 забороняє мені та моєму учневі задовольнити твоє прохання. Молодший другий вказівник, менший не зріст, опецькуватий та кугленький, в опустив голову. Марук наморщила лоба. І що ж каже це правило 32? Не на дітей. Марук розгнівано вперла руки в боки та заявила. Але ж тя, донька великого писаря! Вищий вказівник примружився, даючий, що намагається краще її роздивитися. Потім вдавлено підскочив, ніби від здивування. О, так, пробач мені, та я все одно не можу виконати твоє прохання. І чому ж це правило чотири? Безпека. Кажуть, що фараон має прибути з хвилини на хвилину. Ви що, не бачите, що тут сьогодні нікоїся? Ми, вказівниці, працюємо, не покладаючи рук, щоб привести все до ладу. Відвідувачі огурюються, але ми їх не пускаємо, бо отримали чіткі інструкції. Правило 12. Не впускати нових відвідувачів у дім життя до отримання нового наказу. Опискувати вказівники засмучено півнув. «Чось непомітно, щоб ви загиналися від роботи!» Відрували на рідповідь маруки, а так мув шинака каде. Коротун спробував було усміхнутися, але нарвався на грізний погляд колеги. «Хай там як, а ми з друзями повинні пройти до мого батька!» правила на рук. «А, звичайно, до покорів великого писаря. Але річ у ті ми ще... Поважна юнко, що згідно з правилом, та мене не цікавить, що каже ваше правило, вигукнує на рук. Мені потрібно до тата. Високий вказівник поважно потер руки. Зви... Звичайно, але річ у тім, що твої друзі, на жаль, не можуть зайти в ту колекцію. А це ще чому? Через правило 12, хіба мене чути? Жодних нових відвідувачів до отримання нового наказу. То й я вам наказую. У цьому випадку, пробурмотів вказівник, Пепі, скажи йти. Правило вісім заторохтів вказівник Коротун. Усі відвідувачі повинні мати перепустку. Чи не так Мічеріно? Саме так, задоволення відповів колега. Марунк пиркнула і поглянула на ріка з Джейсоном, які їм води в роти понабирали. О, я завжди це кінблід. Отже, дівчина знову повернулася до вказівників. Ви маєте рацію, мої друзі не мають перепустки. А якби вона не була, ви б пропустили і її зігнали до мого батька. Вказівники почали тихенько перемовлятися, повторюючи. Якісь правила та інструкції, і зрештою видали відповідь. Так, пропустили б», проголосив Мічеріно. Немає правила, яким це, додав Пепі. Чудово, вигукнула на рук. І останнє. Де б ви взяти перепустки? Правило 41. Щоб отримати перепустку, досить завернулися до вказівника, з готовністю обізвався Пепі. Мій чаріно з спопилив його поглядом. Як добре зраділи мору. Отже, чи не були ви такі ласкаві видати перепустки моїм друзям і припустити нас до мого татка. Більшість речень у цій кімнаті, розповідав у Уліс-Смур та його дружина привезли зі своїх подорожей, звіснених на медіті. Разом із Джурією вони повернулися до кам'яної кімнати, прихопивши горнятка з чаєм, і тепер задумливо роздивлялися темні двері в стіні. А ви жодного разу з ними не подорожували? Нестор усміхнувся, думаючи про щось своє. Він кілька разів прикустив ніжню губу, перш ніж відповісти: Ні, я із задоволенням залишався вдома, щоб подбати про решту справ. І вони вам ніколи цього не пропонували?» Нестор розсміявся. «А я пропонували. Особливо панелопа, пані Мур завжди запрошувала підлягатися разом із ними на борт Метіди. Як вона мене тільки нав'являла? Але я... Ні. Мені краще залишатися тут, у Кілмаркові. моркові. Мені вподоби тверда земля під ногами та нерухомі речі навколо як-от дерева та скелі. Правду кажучи, пан Мур теж їх полюбляв. Він часто повторював, тільки коли сам стоїш нерухомо, помічаєш, скільки людей без упину марності є навколо. Джулія сьорнула чаю з горнятка і зауважила. «Та все ж таки на місці йому в Уліс Мур був мандрівником від народження, пояснив садівник. А мандрівники наснують, вони мандрують. Та щоб мандрувати, потрібно мати якусь точку відліку, відправний пункт. Щоб було куди повернутися і готуватися до нової мандрівки. Не буває кола без центра. Так само не буває подорожі без повернення. Принаймні так він казав. Але не слід забувати про найскладнішу з усіх подорожей, з якої ніхто не повертається. Здогадуюся, що я маю на увазі? Напевне, смерть? запитала Джулія. Так, смерть. А яким він був, старий власник Вілли? Нестор задумливо насупився. Дотепний, розумний. Понад усе світлі любив цей будинок, будинок і свою дружину. А Пенелопа? Чудова жінка, примітна, добра морійниця. Джулія кивнула. А ви? Ви давно тут? Нестор стену в Та хіба я пам'ятаю? У мене таке відчуття, ніби я завжди тут був. Тобто не тут, а в моїй старості. Хоча насправді я провів більше часу у цьому будинку, аніж у своєму. Щоразу, коли подружжя відчиняли двері часу і вирушала в чергову подорож. Знаєш, іноді їх не було 10-15 днів, а інколи, навіть місяць, я доглядав за царем і будинком, за меблями, статуями, усім тим, що колись належало їм, а тепер належить твоїм батькам. Я доглядав за вітанею, бібліотекою, спальнями, мансардою. Інтер'єр деякий кімнат, то справа моїх рук, а решту робила сама пензі. Тобто пані Мур. Як це? Саме пані Мур обирала місце для кожної нової речі, привезеної з чергової подорожі. Ось тут буде те, що треба, запевняли вона нас. Тоді пан Мур поглядав на мене, ніби кажучи, хай тут і стоїть. А іноді пан раптом спадали на думку затіяти загальну перестановку, тоді на Мігрі Арго у прямому стенці все переверталося з них на голову. То вони, напевно, були дуже своєрідною парою, можеш у цьому навіть не сумніватися. Шкода, що мені не пощастило з ними познайомитись, а у вас не залишилося їхньої світлини або якогось портрета. «До речі, ви навіть умітили, що на стіні вздовж східців не вистачає саме портрета Удіс Сумуру?» «Не знаєте, куди він міг подітися?» Нестор повільно потер руки. «Певно, десь на горищі. Уліс Сумуру він не подобався. За його словами, щоразу, коли цей портрет потрапляв йому на очі, він почувався мертвим. Але першою померла його дружина». А як саме вона померла? запитала Джулія. Нестор помовчав трохи і врешті відповів повсковнулася і впала зі скиней. Розділ сьомий. Колекція Вказівники дому життя видали ріку та Джейсуні перепустки фігурки жуків з карабеїв із чорного каменю. Із ціно-перепустками їм дозволялося вільно пересуватися приміщеннями колекції. Потім Пепі та Лічеріно провели дітей вузенькими зачовганими сходами здовж внутрішньої стіни тріумфальної зали до коридору з, виско... з низькою стелею та нахиленою підлогою. Ми з Пепі знаємо такі проходи та шпарини, про які інші навіть і гакти не мають. Заявив гордовито мічеріно, чіпляючись за стель піріною головного убору. Сюди, будь ласка, поважні гості, ми проведемо вас коротким шляхом, щоб якомога швидше повернутися до наших нагальних та важливих справ. Тьмяне світло поширювалося коридором завдяки добре продуманій системі бронзових дзеркал, у гірчічно-жовтих стінах через певні проміжки. Траплялися ниші різного розміру, в яких можна було побачити сувої папірусу, дерев'яні таблички та запилених ітилів. Рік помітив, що кожна ніша позначалася певним символом чи цифрою або і тим, і іншим. Хлопець здогадався, що в такий спосіб персонал колекції упорядковував неймовірну кількість матеріалів, які тут зберігалися. Згодом уся процесія вийшла до невеличкого округлого приміщення, де в стелі, високо над їхніми головами, виднілося блакит неба, здавалося, ніби вони опинилися на дні диваря. Діди з вказівниками, не зупиняючись, пропрямували єдиним коридором, що виходив звідти, і деякий час ішли мовчки. На перехресті, де два туннелі вели у протилежних напрямках, Вічерінов Пепі не звернув у той, що був праворуч, і підіймався вгору. «А в чому саме полягають ваші обов'язки?» – запитав гратому рік, наздогнавши Пепі і крокуючи поряд з ним. «Ви відповідаєте за охорони?» «Правило 17. За охорони відповідають охоронці». Відповів замість Пепі Мичеріну, навіть не повернувшись. Ми відповідаємо за те, щоб запам'ятовувати все, що зберігається у колекції. Казівники надбало а вкнув рукою у бік ніж, що тягнулися по обидва боки коридору. У кожній ніші щось зберігається. І лише нам відомо те саме і я півознавтрі. Свої знання ми передаємо учням. Усмно? здивувався Рі. А вже ж, відповів Мічерино, письмо лише погіршує пам'ять. Рі почухав потилицю і недовірливо похитав головою. Але ж тут, мабуть, сотні тисяч ніж. Хочете сказати, що кожен з вас пам'ятає про всі? О, ні, звичайно ні. Це було б неможливо відповів йому Мічерино. Кожен вказівник відповідає лише за одну з будівель і за певну кількість зал запам'ятовує тільки ті ріща, що входять до його компетенції. Тобто, вже колекція така велика? Правило 2. Колекція складається з 22 будівель. Кожна будівля має 22 зали, а кожен коридор має 22 віщи зруч і все рік. «Чого це? 22 ніжчі!» – неважно перевив його Мічеріно з єлідним смішком. «Коган коридор має 52, 104 або 156 ніж!» «Щоб не можна було вигадати щось простіше!» Щось став 10 на 10» – турбурмотів другу Джейсон. «Звичайно, правило 2 стосується лише верхньої колекції», – додав тим часом Мічеріно. Крім того, не слід забувати про підземні коридори, а їх багато, дуже багато, він зупинився перед новим проходом. А тут ми з вами попрощаємося, бо нам слід повертатися до нашої нелегкої праці. Ви вже майже на місці, поважні гості, Щоб потрапити до покої великого писаря досить, пройти ось цим коридором нікуди не звертаючи. Ви вже заміть будете в пірамідь. Ріки, Джейсон та Марук рушили коридором, а вказівники прокричали їм услід. Пам'ятайте правило дев'ять. Ні до чого -то торкатися в нішах без вказівника. Зрозуміло, відповіла з посмішкою Марук. І ще одне правило дев'ятнадцять. Якщо почуєте звуки стурм охорони, негайно залиште дім життя. Перед усіх цих ходів та ніж легко загубитися, зауважив Джейсон, поки вони наближалися до покоїв великого бисаря. А вже ж, підтвердила Марук, саме для того і потрібні сказівники, чому не загубитися. А кому-небудь хоч раз вдалося дослідити всю колекцію? Нажалило мене нотаткові, відповіла Марук, провівши рукою стіні, Та й то не всю. Тут є такі місця, куди роками не ступала ляга людини, покинуті коридори. Марук зробила рукою жест, ніби відганяючи від себе злих духів. Це, напевно, ті, що під землею припустив рік, та ви бачили щось схоже на колодість. Та ні, то нижня колекція. Покинуті коридори, навпаки, на горі. Марук зупинилася і поглянула на своїх друзів. Коли вона почала розповідь, в її очах забриніли ледь тримувані сльози. Колись у тих коридорах сталася пожежа, занинуло безліч людей. Двох вказівників, чоловіка з дружиною, так і не вдалося знайти. Вони згоріли разом з усім, що зберігалося в полну крилі. Ось так історія про пугматів з Джейсон. Марок рушила далі, зовсім як у баладі про вічно закоханих. Тобто, у баладі йдеться про вічно закоханих, що вже сотні років блукають цими коридорами в пошуках один одного і ніяк не можуть зустрітися. А от ми, посмішив, поспішив трутися Джейсон, ми, напевно, не знаємо, куди намити, чи не так? «Більш-менш!» – ослігнулася Морук. «Я з цим шляфом ще жодного разу не ходила. На щастя, вказівки вічі виявилися правильними. Не вони і сотні метрів, як опинилися у просторній приміщенні у вигляді правильної пираміди з квадратною основою. «Ось ми й на місці!» – полегшено вигукнула Морук. «Це і є покої, як не Кімната здавалася простою і водночас дуже вишуканою. На протилежних стінах з'яяли два великі отвори, прикриті ліляними щиратками, що з'їмалися від протягу наші вітрила. У центрі кімнати наші стояли, ну, стояли чотири столи, а поруч чотири низькі дівани. На стіні навпроти входу хлопці помітили кілька ніж. Хоч їх на ті, які вони раніше бачили в коридорах. Кожна ніша була позначена певною символою, а ще своєї папірусу, схожі на ладенські котушки й розмішані на стінах. Татку! покликала марук, підходячи до кімнати. Ніхто не відповів, дівчина війшла навколо чотирьох століт. Покликала знову, але марло. Джейсон із Ріком досі стояли на порозі, наважуючись зайти до цих величезних погоїв. «Може, краще дати драпа кап, поки її не з'явився?» шепнув Джейсон другові. Тієї шмиті через інші двері в кімнату зайшла жінка. «Мару!» – вигукнула вона. «Що ти тут робиш?» Дівчинка повернулася до своїх друзів і махнула їм, щоб заходили. Рік із Джейсоном нарешті наважилися і, обережно ступаючи по підлозі, вкритій лазуровою плиткою, підійшли до столі. Твого батька немає, він пішов зустрічати фараона», – повідомила жінка, звертаючись на мину. Джейсон та Рік… Мовчки дивилися на я знайомку, збендежену усміхаючись. Жінка була в довгій білій сукні, в якій її постать здавалася дивною, але водночас дуже елегантною. Їхі ліва рука нерокомно лежала в білій перевізі, що проходила через плече, а права весь час граційно рухалась, супроводжуючи з жестом кожи слово. Повічниться малоба. Татка пошкодила руку під час пожежі, про яку я вам розповідала. Тепер вона не може не рухати. І ще кажуть, що її вдарили по голові, і вона частково втратила фахіт. Так що не звертайте уваги, якщо почуєте від неї щось дивне, ма Марук друзям. Е, «А коли тато повернеться?» – запитала вона волосно у жін. «Це залежить не від нього, а від фараона». Якщо хочеш, можеш зачекати тут, познайомився з Тутанхамоном, відповіла побічниця. Тутанхамоном? не стримався Джейсон, мимоволі ступивши крок уперед. Потім він різко повернувся до рік. А я тобі що казав? Я був певен, що тутанхамон пов'язаний із цимістом. Жінка усміхнулася. Марук? — Оці твої друзі, гості будинку прибули вчора на кораблі. — Із флотом фараона? — Звісно, під, — швидко підтвердив Джейстин. — Чи не так, Ріку? Рік пересунувся і став так, щоб сонце не сліпило йому очі. Звісно, він мав змогу нарешті чітко роздивитися співрозмінницю Марук. Середнього віку пам'ять з правильними вистаченими рисами обличчя, що світилася добротою. «Чи не так, ріку?» – повторив Джейсон. «А, так-так, звичайно. Ми прибули з Клатилією». «Чудово!» – повеселішала жінка. «А на якому кораблі?» І вона вказала рукою на стіл, біля якого стояв хлопець. Лише цієї миті він побачив, чи стіл заставлений моделями вітринників. Помітивши його здивування, Марук спитав, Тобі подобається Ріку? Целій татко їх робить. Це його захоплення. Рік окинув оглядом численні моделі, розставлені на столі. І вони одразу пригадалися ті, які кілька годин тому він розглядав у вежі Вілли арго. Раптом його спиною пробігли мурашки, і хлопець сіздавлено проблемотів. «Ми прибули на цьому!» Рік вказав пальцем на корабель Око Нефертіті, який здавався точною копією моделі з Вілли Арго. Джейсон був вражений не менше за другу. «Он як? Тоді ваша подорож, напевно, була чудовою!» – промовила жінка – підходячи ближче, які для нас окля шелест тіла, торкаючись лазуритової підлоги. Так, просто чудовою, погодився рік, якому несподівано забракло поміт. Він узяв у руки модель Ока Нефертіті і передав Джейсонері, який вражено бурмачів. Цього не може бути, просто не може бути. Жінка засмірялася. «Гадаю, великого писаря потішить вас заход!» «І давно великий писар цим займається?» – запитав Рік. «Все, «Все життя!» – відомила Марук. Щойно в нього з'являється вільна хвилина, він сідає за той стіл біля стіни і береться до роботи. Каже, що робота над маленькими речами досягає, допомагає йому осягнути речі великі. Івана так звернулася дівчина до татової помічниці та усміхнулася. Твій батько хотів мати більше часу, щоб закінчити роботу над флотилією. Вже кілька місяців, то та де там майже рік, цього ніяк не вдається викроїти час, щоб закінчити одну модель. Хочете побачити, над чим він зараз працює? Рік кивнув і жінка рушила до робочого стола батька Марук. Де в самому центрі стояла модель судна, прикрита тканиною. Помічниця обережно зняла її правою рукою. Побачивши ту модель, рік відчув, що не може зрушити з місця, ніби хтось приклеїв його ноги до підлоги. Гарна, правда? запитала жінка. На спині великого писаря стояла меціда. Джулія і Нестор досі сиділи в кам'яній кімнаті вілли арку. «Розкажіть мені про двері», – попросила дівчинка. Нестор поставив її стіл в з чаєм. Правду кажучи, я знаю лише те, що мені розповідали пан та пані Мур. Ну, стіна, в якій вони прорізані, є частиною найстачішого крила будинку. Її збудували ще до того, як крімляни висадилися на берегах Великої Британії. Ще до кентів, а може, ще до того, як з'явився Стоунхендж. Джулія недовірливо скрестила руки на грудь. І хто ж її тоді збудував? Не знаю, коротко відповів Несто. І мої господарі теж не знали. Гадаю, що вони подорожували саме для того, щоб дізнатися про це. «То ви кажете, що ці двері завжди тут були?» «Можливо. Кажіть правду!» «Я не знаю», – спокійно повторив садівник. «Але знаю напевно, що пан Мурс – не перший хазяїн Вілли Арго. На цьому місці завжди була якась будівля, замок, вежер чи ще щось. Якщо вважаєш дізнатися більше, у бібліотеці є генеалогічна дерево родини». Але з цим читанням неважко заблукати в лабіринтах історії. І з яких часів починається СДР? Я бачив документ лише кілька разів, коли Пенелопа діставала його, щоб протягти від пилу. Але він такий старий та давній, що прізвище її чоловіка в ньому написано латинесою через одне «о». Тобто «мо» завість в ній. Це як більше. Нестор заперечно хитав головою. «Таріна англійської це латинське слово означає звичай, традиція. Пошукай словнику, якщо хочеш. Словник у Ріка. Я зараз піду і візьму його, рішуче додала Джулія. Нестор рап раптом встав і промовив Вже пізно, гадаю, тобі краще піти в ліжко. Очі дівчини округлилися від дивування. «Що, мій брате, ще уявив ріпці з ріком, невідомо де десь о, у землі пункт?» Спокійно уточнив Нестор, відкриваючи вікно, щоб перевірити, чи не щукла злива. «Отож, у той час, як вони десь там в землі пункт, я маю спати. Я повинна повернутися і допомогти їм. Вони можуть бути в мене Твій намір дуже благородний, кивнув Нестор, але ти не зможеш цього зробити. Чому? Поки хлопці по той бік, двері не відчиняться. Не вірю. Нестор вказав їй на підпалення та подряблення, якими була вкрита поверхня дверей. Двері не відчиняться, поки всі ландрівники не повернуться додому, або поки вже не зможуть повернутися. Троє ландрівників пройшли через двері туди. Троє мають повернутися сюди, щоб двері знову могли відчинитися. Мені дуже шкода, але саме так вони працюють. Ми можемо тільки чекати. Тобто ви, ви хочете сказати, що зараз двері можна відчинити лише з іншого боку? Саме так відповів Нестор і пішов до кімнати з телефоном. Розділ 8. Малюнок з Майбутнього. Рік і Джейстон не могли відвезти очей від моделі Мекіди, а в їхніх головах роїлося безліч думок. Вони очам своїм не вірили. Тут, у давньому Єгипті, на столі перед ними стояв такий самий корабель, яким вони керували під час лютого шторму в гроті солоної скелі. А нещоденника в уліс Самура, у вежі Вілли Арго, стояла точнісінька копія ока Нефертіті. У кілморкові зберігалася частинка давнього Єгипту. А в давнього Єгипту була частинка чого саме, чим насправді була Метіда і комусь ще про неї відомо. Це судно справді дуже дивне бурмотів рік поки понічниця Великого писаря знову накривала корабель тканиною. Такого я ще ніколи не бачив. А вже ж, поводилася з ним жінка, гадаю, цей вигаданий корабель – витвір фантазії Великого писаря. Саме тому потрібно так багато часу, щоб закінчити роботу. Насправді татка скопіював його з одного малюнка, втрутилася Марук. Рік з Джейсоном аж підскочила від хвилювання. Малюнка, ти впевнена, а, -а можна на нього подивитися? Помічниця писаря з -з зачудовано похитала головою. Поглянь, які допідливі в тебе друзі, вигукнула вона і рушила до полиссі вздовж стіни навпроти. Пошукавши трохи, жінка вийняла совій папірусу. «Ось малюнок, про який говорить Марук», – промовила вона, розгортаючи судьбі. У знайшовся маленький аркуш паперу, на якому було зроблено ескіз Матіди. Звичайнісінький аркуш із, що, із сучасного записника, який дуже скидався на щоденник уліз Побачивши його, Джейсон не стримався і вигукнув «Але ж це малюнок у...» Рік тієї шмиті штрикнув свого товарища, щоб не промовчав. «Ви знаєте автора цього малюнка?» – здивувалася жінка. «Та ні», – поспішив запевнити її, її рік. «Мій друг хотів сказати, що оцей малюнок унікальний. Йому, мабуть, ціни немає». Марок задоволено усміхнувся. «Ми теж так вважаємо. Гарний, правда?» Як у біса цей аркуш міг сюди потрапити? шепнув Джейсон Рікові, коли обидві єгиптянки повертали собі на місце. Не знаю і знати не хочу, відрубав йому товариш, потихеньку відступаючи до дверей. «Раз чи нам на якомога швидше вертатися до твоєї сестри, поки. Зачекай хвилинку, зупинив його Джейсон. Вдаючи, що зацікавлено розглядає папіруси, розвісані на стіні, він тихенько шепнув Рікові. Марук казала, що у домі життя зберігаються різні важливі речі. Як гадаєш, колишній хазяїн Віли, хитра усмішка Джейсона підказала Рікові, що у його друга не думку, ти вважаєш, почав рік що Уліс Смурф нарідувався сюди, щоб щось сховати. Сам поміркуй. Він міг бути в цій кімнаті і розмовляти з великим писарем. Міг обміняти в нього модель ока Неферті та свій малюнок Матіри. Це багато чого б пояснило, хіба ні? Наприклад, як і чому ми тут опинилися. Тобто, ну, він міг навмисли нас сюди заслати, щоб ми забрали те, Чим він сховав у колекції?» Рік кивнув. «Логічно, навіть дуже. Тільки от старий кезейн Вілли помер». «Це ти так думаєш?» – заперечив Джейсон, пригадавши дивні звуки, які йому вчувалися у вежі Вілли Арго. «Про що ви тут мовляєтеся?» – перебила їхню розмову Марук, підійшовши ближче. От міркували про те, що відповів рік з дружньою усмішкою. Ти казала, що в долі життя зберігається безліч речей з усього світу. Саме так. Тобто будь-хто може довірити їм збереження власні цінності. Звичайно. Для цього достатньо передати їх одному з казівників. Назвати йому своє ім'я та заплатити певну кількість дебенів, яка залежить від самих цінностей та терміну їх розберігання, пояснила Марук, поправляючи косу. Дебен давньоліваська вагова одиниця та облінний еталон, одиниця вартості. У часи тутанхамона дебено називалася маленька кам'яна гирка вагою 91 грам. Рік подумав і продовжив Отже, якщо ми знаємо ім'я особи, то можна дізнатися, чи вона ще залишила е, у колекції на зберігання. Нам слід запитати когось із вказівників, – припустив Джейсон. Та ні, не треба, – втрутилася помічниця великого писаря, яка уважно спрукнухала їхню розмову. Ілі в нас на папірусах, що зберігаються на осихось полицях. Джейсон із Ріком підійшли до дерев'яних полизіз і іерогліфами. Спробували їх розібрати і несподівані для самих себе зрозуміли, що і ці символи читаються як звичайні літери абетки. Врешті вони дійшли до літери М. Ну, гадаю, це має бути десь тут. пробурмотів мотив тихенько Джейсон. Вам допомогти? Та ні, не треба, нічого такого важливого. Раптом злякався Джейсон. Не хочемо марнувати ваш час. Якщо дозволите, ми саме подивимося і потім складемо все, як треба. Звичайно, назвою. Хай тільки маме вам допоможе. усміхнулася дір, жінка, і тихенько відійшла. Полисі були заповнені сувоєнами папірусу, загорнутими в шматки тканини. Кожен із них містив довгий перелік імен і нагадував сучасний телефонний довідник. Та Те, щоб читати їх, доводилося тримати собі за один край і потроху розкручувати його за інший, аж поки він увесь не розгорнеться на підлозі. Перелік було зроблений дрібним, акуратним почерком. Там зазначалися імена осіб, опис речей, що здавалися до колекції, сума оплати, іноді Причина зберігання та деякі додаткові нотатки Як пояснила Марук, останні вказували на нові нішів, в якій зберігалася річ Невже не можна було просто написати «Їся номер 16450» Бурчав собі, собі підніс рік Приглядаючи ті нотатки Замість того, щоб писати «Дурень шукає по всьому світі два келихи, щоб випити за здоров'я» Та згодом він зрозумів, що, ти, що ті дивні фрази допомагають запам'ятати нішу та її вміст. Адже завжди легше запам'ятовувати якусь історію, аність просто номер. На перших двох сувоях не знайшлося жодного уліс Самура. І Джейсони із Ріком почали сумніватися щодо власної здогадки. Вони вже було... Вирішили покинути цю мародну справу. Аж тут рік звернув увагу на темну пляму якраз посередині четвертого сувою. Ось воно, вирукнув він, не стримавши хвилювання. Його палець вказував прямо на ім'я колишнього власника Вілли Арло, написане іерогліфами. І тут рік аж за ці від несподіванки. Хтось намагався знищити цей напис. Довга чорнильна риска частково покривала ім'я, через що решту запису майже неможливо було розібрати. Не може бути, прошепотів Джейсон, обережно підносячи до очей папірус і тримаючи його проти світла. Нічого не розбереш, хоча стривай, де що видно. Уліс, хмур і ось це слово Ма Мапа, мапа. Ти теж бачиш, Рік? Тут написано мапа. Рік задумливо почесав під боріддя. Можливо, можливо, Джейсон має рацію. І напевне, у того загадкового незнайомця, який намагався знищити запис, було обман часу. Риску чорнилом він провів поспі... поспіхом і через те частина слів залишилася. Уліс Мур. Мапа. Оце і все, що можна було прочитати, але цього було досить, щоб зрозуміти, вони мають знайти в колекції дещо дуже важливо хлопці поскладали нагідця сувої папірусу, розпрощалися з помічницею Великого писаря, і Мару повела їх до виходу з дому життя. Слідом за дівчиною Джейсон і з Ріком дійшли до зали з низькою стелею та темною підлогою. Звідси в різні боки розходилися три коридори, і Ларук впевнено обрала той біля входу, в якій стояла статуя із зірковим небом над головою. «Невже це справді? Не в курсі, за яким принципом розташовані всі ці статуї та коридори?» – запитав у дівчини рік. Я мала на увазі, як ти знаєш, що потрібно обрати саме цей коридор, але якийсь інший? Тому що нам сюди, відповіла Марук, у коридор зірок. Навіть не намагайся, Ріку. розташування цих коридорів то велика таємниця, яку вказівники ретельно оберігають від сторонніх. А самі вигадують чудернацькі фрази, щоб запам'ятати дещо шукати, піркнув Рік. Як-от... Після жерця йди до коридору зірок, або унішу під зірками, він повернувся поглянути на статуї, які стояли перед входами до інших двох коридорів, і додав або пройди вздовж коридору жриці, і потім зверни до коридору вежі. Ти сказав вежі? перепитав Джейсон. Рік ще раз поглянув на статую, яку до цього назвав вежею. Так, вежі. А ти як було це назвав? Маяком, баштою. Вежа, вежа, повторив Джейсон, коперсаючись у торбі, яку рік ніс на плечі. читай хвилинку. Він швиденько розгорнув зошит у ліс Санура і прочитав у голос примітку, яку вони знайшли поряд із малюнком міста Пніт. Покладайся на долю звірки, шукай мапу у вежі чотирьох жезлів. Оце, хіба, не можу бути нататкою вказівників? Маруко засікавливо роздивлялася зочин. Що це у вас тут таке? І де ви це знайшли? Але Джейсон із Ріком звагу перемовлялися, не звертаючи на неї уваги. Можливо, старий хазяїн сховав мапу в колекції, припустив Рік. Потім повернувся до вілли Арго і... І записав у себе в щоденну коментатку-підказку, щоб не забути. А може він підозрював, що хтось хотів йому зашкодити? Так, може бути. Вони повернулися до Марук, яка дивилася то на одного, то на іншого, одночасно довірливо і зацікавлено. Що ви вже собі надумали? Можеш знову відвести нас до Пепі та Нічерину? запитав Джейсон. Ми хотіли б дізнатися, чи не приведе нас ця підказка до якоїсь більш. Брови Марул поповзли згору від дивування. Може, звичайно, але тільки на сьогодні. Ви самі бачили, що тут ровиться через приїзд фараона. Так, правда, фараон». Джейсон похнюпився, замислився на хвилинку і промовив. А якщо оце шукай мапу у вежі, означає е, те, що шукати слід саме в цьому коридорі? Вони тобі, Джейсон, поскікнувся рік, то був писанок та великий збіг. Але його товариш навіть не слухав і вже рушив до коридору вежі, крикнувши на ходу. Я зараз швиденько, зачекай хвилинку. Та ні за що, вигукнув рік і подався слідом. «Ще зникнеш кудись, як твоя сестра!» «Яка ще сестра?» – розгубивсяся Марук, поспішаючи за ними. У коридорі Веві дій із Джейсоном взялися уважно розглядати символи, що позначали ніші і рахувати їх. По обидва боки коридору було по два ряди ніш. По один бік ніші нижнього ряду позначалися телеками, а верхнього – мечами. По інший бік нетнішими були диски й жезли. Жезл. зрадів рік, треба шукати чотири жесли, це виявилося неважко. Вони пройшли ще трохи коридором і згодом побачили праворуч четверту нішу, позначену зверху чотирма жезлами. Так є її зна. прихнув Джейсон, зазирнувши всередину. Ніше чотирьох жезлів була поросля. Це було б занадто легко. Рік пройшовся далі коридором, рахуючи волос: п'ять жезлів, шість, сім, вісім, дев'ять жезлів, десять жезлів. От тобі на! вражено вигукнув він. Що там таке? крикнув у відповідь Джейсон. Я сподівався побачити даний одинадцять жезлів, а заліз цього тут якийсь хлопець із жезлом. А далі що? Рік пройшов ще далі, зникливши за рогом. Маруп цікаво подивився за ним, перемовляючи Усе одно тут, окрім вказівників, ніхто нічого не розуміє. Я ж би вам казала, це таємниця. Тут далі жінка з жезлом, крикнув рік, а за нею чоловік з бородою, і все, коридор закінчується. «Повертайся!» – гукнув Джейсон. Рік виглопнув здорову, стовбили на плечі. «Ось чому в кожному коридорі по 52 ніші!» – заявив він, наблизившись. «Ти про що?» – Рік сказав руколіва нішів. «Ну, як у карт. Спочатку тур, двіка і до десятки, потім низники, кралі і королі!» «І тут те ж саме!» Від одного жезла до десяти, потім хлопець, жінка і чоловік з бородою. Я вже перевірив. Танніше з іншими з символами теж є і хлопець, і жінка, і чоловік. Почувши все пояснення, Джейсон знову оглянув в ніші. Тобто, наприклад, калефі це вино, жезл це жир, а мечі диски це що? Звінки і черево. А чому бідь? засміявся рік? То оце і є ваш секретний код? Холода, ка.